Про це свідчить о та щирість, з якою тут у вагоні співала дівчата. Та ось дівчата вийшли на полустанку, біля якого стояли довгі приземковаті бараки, в яких вони жили. Мені стало ніби холодно. Це тому, що ноги були мокрі. А знаєте, друзі мої лейтенанти, порушив я мовчанку, коли поїзд рушив, автор музики до «Аганька» Мій побратим по військовій службі у Балтфлоті. «Не вигадуй», – посміхнувся іронічно Микола. «Пісня ця народилась у нашому арт-дивізіоні, і хлопці з моєї батареї першими її співали на огляді художньої самодіяльності. Так конференціє і оголосив музика старшого червонофлотця Валентина Нікітенка». Не здивуюсь, коли скажеш, що ти й був отим першим виконавцем, з недовір'ям посміхнувся Микола. Угадав, я був серед перших виконавців. Чому ж тут, коли співала дівчата, ти мовчав як риба? запитав лейтенант Василь. Я подумки співав і думав про своє. А. -а, -а, -а. Більш я не втручався в розмову Василя з Миколою. Вони й далі сперечались про те, чи може автором музики бути рядовий солдат, який не вчився в консерваторії. Василь казав, «Так, Микола, ні». У тому «ні», як і завжди була самовпевненість москвича, за що його трохи недолюблював, як здавалось мені лейтенант Василь. А може і не здавалось, а так і було. Дивного всім нічого нема, бо ж люди ми хоча й однакові, як солдати одної армії. Зате різної вдачі і поглядів на людей, часом і на життя. Однак я не помилився в тому, що Василь про Миколу іншої думки, ніж про мене. Це вже стало відомо невдовзі. Обідали ми не разом. Миколу затримав Іван Сергійович. «Спізнився», – вибочився Микола, – «з Москви лист». «Як дома?» – спитав Василь. «Порядок. До тебе теж є діло Івана Сергійовича», – сказав Микола, зиркнувши на Василя, потім на мене. «Таке щось сталося?» – не стримався я. «Та ні». Ми їли весь час, позираючи на двері, у яких повинен з'явитись Василь. Повернувся він за кілька хвилин і кивнув мені, щоб я теж був готовий йти до Івана Сергійовича. «Що там? Одразу для всіх пошта прийшла?» «Так точно», – відповів Василь і став доїдати підсмажену суху картоплю, що залишилася в тарілці. Я покинув їдальню. Іван Сергійович сидів на тому ж місці, де я його побачив перше, щойно прибувши на віллу. Він підвівся і сказав. «Навчання закінчується. Цими днями усі ви підете у свої бойові розвідгрупи. Там акліматизуєтесь, парашут на спину і туди». Махнув рішуче рукою. «Два з вас трьох ідуть в одну розвідгрупу». «З ким би ти, галко, хотів піти?» «Іншої комбінації нема? Тільки з трьох?» «Так, я піду з лейтенантом Василем». «Угу», – загадково промимрив Іван Сергійович. «Добре подумав про вибір собі напарника». Зовсім не думав. Ви запитали, я відповів. Мої слова не означають, що не поважаю Миколу. Він гарний хлопець. А Василь обрав тебе, Галко. Ніби ненароком, сказав Іван Сергеевич. А Микола? – поспитав я. Це вже для тебе не має значення. Після вечері поїдете на нову квартиру. «Довечерювати вже не було бажання. Я збирав свої пожитки. В кімнаті були лейтенанти Василь і Микола».